Och det är en passionerad kärlek till Nordens folk. Detroit besegrade Tyskland, lär Josef Stalin har sagt kort efter andra världskriget. Staden Detroit antog officiellt smeknamnet demokratins arsenal som en påminnelse om hur många vapen som tillverkades där under krigsåren. Men tiden som demokratiskt paradis skulle bli kortlivad. För hand i hand med demokratin kom rasmotsättningarna att mångkulturen och en i det närmast epidemisk kriminalitet. Under denna säsongs två sista program ska Radio folkbildar fokusera på samhällssystemet som inte bara besegrade staden Detroit utan som också fått hela den västerländska civilisationen på knä. rapport från Riksdagens utredningstjänst visar att bara 19 av 8 519 riktat motioner som behandlades under Riksdagsåret 2008-2009 godkändes och då endast delvis. Ingen motion godkändes helt. Det motsvarar 0,2 procent av riktat motionerna, resten slängs direkt i papperskorgen. Bland dem som delvis godkändes finns två stycken motioner om att besökare till riksdagen ska registreras samt tre stycken om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Bara under 2008 kostade riksdagen 1,5 miljard kronor. Med andra ord är pappersmotionerandet en ganska dyr historia. Fast vi genom folkbilden är trots allt lite besvikna. Vi hade hoppats på att 100 procent av riksdagsmotionerna skulle hitta hem till papperskorgen. Forskare vid Uppsala universitet kartlade föremål i samlingarna gjorde de en unik upptäckt. In askmärkt med initialerna AE och 16 november 1902 Kung Björns hög fanns en samling träbitar. När träbitarna analyserats stod det klart att det var 3000 år gamla. Kumbjörnshög hög ligger i Håga i Uppsala och är trots 3000 års väder och vind 7 meter hög och 45 meter i diameter. Vid utgrävningen 1902 återfanns vapen och föremål i guld och brons. Den 5 juli hölls den årliga Delsbostämman i Hälsingland. Delsbostämman är den kanske främsta uppvisningen av svensk folkmusik och lockar varje år till sig tusentals besökare. Huvudattraktionen är uppvisningar i folkdans och buskspel fram till midnatt vid dels på forngård. Dessförinnan genomförs en traditionell uppmarsch till forngården med spelmännen i fronten. På stämman finns det dansbanor, servering samt barn- och ungdomsscen. Inträdet är 100 kronor, men den som kommer iförd folkdräkt betalar endast halva priset. Den snart ett år gamla finanskrisen har nu övergått i en ekonomisk lågkonjunktur. En av de hårdast drabbade branscherna är bilindustrin, där hundratusentals jobb över hela västvärlden står på spel. Inte minst här i Sverige, där bilindustrin står för en inte oansenlig del av BNP. Frågan är om krisen i bilindustrin bara är resultatet av en oansvarig ekonomisk politik eller om det finns djupare strukturella politiska problem bakom krisen. Av de åtta största företagskonkurserna i USAs historia har fem skett under 2008 eller 2009. Och samtliga åtta har inträffat under 2000-talet. Det tyder på att någonting är ruttet i Amerikas förenta stater. Under 2009 har två av USAs största biltillverkare ansökt om konkurs. General Motors i juni och Chrysler i april. Båda med huvudkontor och en stor del av sin produktion i staden Detroit. Det var i Dearborn, en förort till Detroit, som den legendariska industrimannen Henry Ford grundade bilföretaget Ford 1903. Fem år senare introducerades T-Forden, som då var både en oerhörd utveckling av personbilen och därmed en oerhörd försäljningsframgång. Från 1914 producerades t enligt det revolutionerande löpande bandsystemet. Löpande bandsystemet möjliggjorde tillverkning på ett systematiskt, kontrollerat och effektivt sätt och anses vara en av de viktigaste industriella uppfinningarna någonsin. Enligt Henry Ford själv var löpande bandprincipen många personers förtjänst men de viktigaste uppfinningarna bakom löpande bandprincipen gjordes av den svenska ingenjören Carl Edvard Johansson även kallad Mott Johansson, född i Västmanland men tidvis verksam hos Ford. Johansson gjorde några av de absolut viktigaste uppfinningarna på det mättekniska området. Henry Ford var den kanske framgångsrikaste företagsledaren och industrimannen under hela 1900-talet. Med dagens penningvärde skulle hans förmögenhet vara värd 188 miljarder dollar. Året 1913 blåste krigsvindar i Europa och Henry Ford var en hängiven krigsmotståndare. Han gick så långt som att företa en officiell resa i Europa med ett fartyg för att väcka opinion- mot krig. Han utsattes dock för så mycket hån i massmedia att han kände sig tvungen att avbryta resan innan han kom fram till Sverige från Holland. Det var tydligt att den judiskt ägda pressen i främst New York och Washington ville ha ett krig i Europa. Händelsen fick Henry Ford att förstå hur viktigt det är med mediemakt och han förvärvade tidningen Dearborn Independent som snabbt växte i popularitet. 1925 var tidningen den näst största i hela USA, med en upplaga på 900 000 exemplar. Dearborn Independent var inte som andra tidningar, utan den gav den europeiskt ättade befolkningen den röst de saknade. Dessutom uttalade tidningen obekväma sanningar. I en lång artikelserie granskade man judiskt inflytande i USA. Artikelserien var så uppskattad att den sedermera publicerades som boken Den internationella juden. De krafter Dearborn Independent granskade var dock inte särskilt förtjusta i uppmärksamheten och tidningen blev oavbrutet stämd för att ha publicerat så kallat antisemitiskt material, helt uppenbart i en organiserad kampanj mot tidningen. Stämningarna var naturligtvis fruktlösa eftersom det handlar om yttrandefrihet. Men de gav ändå intrycket i allmänhetens ögon att det skulle vara olagligt att kritisera judiskt inflytande. Dearborn Independent lades ner 1927. Man kommer osökt att tänka på Svenska Journalistförbundets uttalade devis att varje demokratisk organisation måste tåla granskning. Frågan är om journalister i Sverige skulle våga göra någon granskning lik den Dearborn Independent gjorde. Trots att Henry Ford var en rik industriman sågs han av många som en arbetarnas vän. Lönerna hos Ford var bland de högsta hos industriföretagen och Henry Ford fick omfattande kritik av andra industrialister och av Wall Street när han på egen hand införde 40 timmars arbetsvecka 1926 Som jämförelse införde Sverige 40 timmars arbetsvecka först 1973 och då genom lagstiftning När Detroit News intervjuade Adolf Hitler 1931 förklarade Hitler att Jag ser Henry Ford som en inspirationskälla och berättade att han hade ett fotografi av Ford på sitt kontor Även Ford beundrade i sin tur Hitler och 1938 mottog Ford för tjänstmedaljen Tyska Örnens Orden, vilket var den högsta utmärkelse en utlänning kunde få i Tyskland på den tiden. 1941 höll USAs president Franklin Roosevelt ett uppmärksammat radiotal där han kallade staden Detroit för Demokratins Arsenal. Efter kriget antog staden ett officiellt smeknamn, som idag låter som poetisk rättvisa och en fullträff för ödets ironi. Det namnet var just demokratins arsenal. Under andra världskriget ställdes bilproduktionen om till vapenproduktion. Henry Ford motsattes i denna omställning, men hade i slutändan lite makt över frågan. Det är en historiens ironi att de hypereffektiva fabriker som konstruerades av europeiska ättlingar som krigsmotståndaren Henry Ford och Carl Edvard Johansson nu användes för att tillverka vapen som skulle användas mot Europa. I Detroit tillverkades 80% av alla amerikanska stridsvagnar och 75% av alla motorer till stridsflygplanen. Den enorma mängden vapen som producerades skulle föranleda att Sovjetunionens diktator Josef Stalin utbrast Detroit besegrade Tyskland, kort efter andra världskrigets slut. Dock var kvaliteten inte alltid den bästa. Exempelvis kallades de körmansstridsvagnar som producerades i Detroit för Tommykokare av de tyska soldaterna. Eftersom stridsvagnen hade den otrevliga förmågan att själva antända på slagfältet. I och med bilföretagens expansion under de första årtiondena under 1900-talet steg välståndet i Detroit. Vanliga industriarbetare tjänade bra och människor flockades till staden. Det gjorde även svarta från söden och den svarta befolkningen började växa okontrollerat. Staden började sakta att förslummas. Motsättningarna växte stadigt och kulminerade i rasupplopp den 20 juni 1943. Enligt vittnen så misshandlade grupper av vita och svarta varandra, men även oskyldiga trafikanter och flanörer, brände bilar och plundrade affärer. Av 34 dödade var 25 svarta. De svarta stod dock för 85 procent av de 1800 som greps för skadegörelse. Detroits borgmästare skrädde inte i morden när han fördömde de unga svarta män vars kriminalitet ansågs vara en utlösande faktor till upploppen. Den vita befolkningen i Detroit kände under 1920-talet behovet av att organisera sig i en rörelse som kunde tillvarata deras intressen i en allt mer mångkulturell stad. Resultatet blev en organisation med namnet Svarta legionen. Legionen var en halvt om halvt hemlig organisation med militär struktur, där medlemmarna var indelade i brigader och regementen ner till kompanier. När legionen var som störst hade den mellan 20 000 till 30 000 medlemmar och det inofficiella högkvarteret var en sällskapsklubb med namnet Wayne County Rifle and Pistol Club. Medlemmarna var alla europeiska ättade och arbetade huvudsakligen huvudsak i Detroits bilfabriker eller som småföretagare. Enligt ett officiellt dokument från legionen var syftet att bekämpa politisk romanism, det vill säga den katolska kyrkan, judaism, kommunism och alla andra ismer, våra förfäder flyttade hit för att slippa. Legionen erhöll stöd från Henry Ford men upplevde som ett hot av andra grupper i Detroit. 1935 anklagade en judisk advokat legionen för att ha försökt förgifta besökarna i en synagoga med cyanid. Trots en grundlig polisutredning gick det inte att finna några som helst bevis för anklagelsen, men det fast slogs att medlemmar i legionen saboterat advokatens valkampanj till kommunfullmäktige. Legionens ed visade dock var man stod. Vi, den infödda vita befolkningen i Amerika- Hotas både uppifrån och nedifrån. Om Amerika är smältdegen är den vita befolkningen varken aristokratin eller avskummet. Det utgörs av anarkister och kommunister. Vi betraktar alla främlingar, negrer, judar och kulter som tror på raslig jämlikhet eller de som går främmande makters intressen som fiender till oss själva och till vårt land. I Detroit började även mörkermän fiska efter stöd. Kommunisterna försökte värva bland bilarbetarna, dock utan någon större framgång. Bland legionens medlemmar fanns många bilarbetare och legionen sägs ha kontrollerat minst två stora bilfabriker. Hudsonfabriken och Packardfabriken. Legionen var hur som helst inte redo att låta kommunister etablera sig i deras stad och gick till motoffensiv och planerade att lära kommunistorganisatören Charles Poole en läxa. Motivet var inte helt politiskt. Pool var även en småbrottsling. Poole's hustrus hustrusbror hade klagat hos legionen över dennes framfart. Där polisen inte kunde eller inte ville agera så agerade legionen och skipade rättvisa. En kväll 1936 han två medlemmar av legionen upphol på en bakgata i Detroit och sköt ner honom. Charles Pool, småbrottsling och kommunist, dog i ränstenen. Priset för mordet på Pool blev dock högt. Av 12 åtalade dömdes 11 till livstidsfängelse. Därtill dömdes 20 medlemmar i legionens ledning i en annan rättegång till fängelsestraff för så kallade konspirationsbrott. Till och med Hollywood hakade på och fick en släng av legionärsjukan när de gjorde en propagandafilm mot legionen med dåtidens största filmstjärna, Humphrey Bogart. Det största problemet var dock att legionens ledningsstruktur var relativt svag och kunde inte hantera den anstormning från FBI och massmedia som följde vilket ledde till att legionen så småningom upplöstes. Under första delen av 1900-talet red Detroit på de goda tiderna. Allt gick framåt, pengarna från bilindustrin växte, arbetstillfällena ökade, befolkningen ökade, inte minst genom en massiv inflyttning av svarta. När tiderna är goda är det få som ägnar strukturella frågor någon större tanke, men faktum var att demokratins arsenal levde på gamla meriter Staden levde fortfarande på det försprång den västerländska arbetsmoralen gett och de uppfinningar och industriellt framåtskridande som män som Henry Ford och Carl Edward Johansson skapat. För Detroit skulle de goda tiderna snart ta slut, men demokratins arsenal var ohjälpligt fast i ett samhällssystem som gjorde en riktig förändring till det bättre omöjlig. Hur ser vi då på den parlamentariska demokratin ur ett nationalistiskt perspektiv? Vi avvisar demokratin, både av principiella skäl, eftersom vi menar att ansvar, duglighet och helhetstänkande måste prägla de som har den beslutande makten. Men vi avvisar också demokratin på grund av empirisk kunskap om dess resultat. Under den period som västvärlden behärskats av den parlamentariska demokratin har samhällsförändringen så gott som uteslutande varit negativ. Det förfall vi ser på gatorna och i samhället är naturligtvis resultatet av hur samhället är organiserat. Det är ett faktum att kriminalitet, våldtäkter, mångkultur men flera företeelser som enbart kan betraktas som destruktiva frodas i det demokratiska samhället. Ingen verkar ha vilja eller kraft att i grunden ta tag i problemen. Det är hela tiden brandkårspolitik som gäller. Allt det som är svårt skjuts över på någon annan. Ingen vill ta ansvar. Vi har inte befogenheter. Jag kan inte kommentera det enskilda fallet. Det är inte vårt ansvar, hör man ofta från politiker och tjänstemän. Om ett samhällssystem inte kan skydda sina medborgare eller åtgärda de allvarliga problem som finns i vårt samhälle då ska det avskaffas. Vi ska komma ihåg att det inte är några svårlösta problem i sig det som saknas är möjligheter och kanske även vilja att lösa problemen. I den parlamentariska demokratin blir pöbelväldet i praktiken institutionaliserat. Den som skriker högst Roffar åt sig mest och bara tänker på sina egna intressen blir en vinnare. Samhället som helhet blir förlorare. Splittringen är total. Alla grupper i samhället rycker åt olika håll. Alla vill roffa åt sig sin del av den gemensamma kakan som dock minskar för varje år som går. I det senaste EU-valet menade kurdiska politiker i Sverige att de genom personval skulle kunna få in 3 till fem vad man kallade kurdvänner i EU-parlamentet. Av Sveriges 18-mandat skulle alltså närmare en tredjedel gå till personer vars främsta intresse var Kurdistan samtidigt som kurderna utgör cirka 0,5 procent av befolkningen. Det visade sig vara en överskattning men kurderna var helt öppna med att de ville driva kurdistans intressen i EU-parlamentet, inte Sveriges. Att en främlingsgrupp som kurderna överhuvudtaget ska kunna tillåtas påverka svensk politik är ännu ett argument mot parlamentarismen. Flera andra främlingsgrupper bedriver samma typ av taktikröstande för att med demokratins hjälp få in kandidater i kommuner och landsting här i Sverige. Asyren Mettin Havso från Södertälje stod på 20:e plats på Folkpartiets valsedel för Stockholms län i riksdagsvalet 2006 men blev trots detta invald i riksdagen. Orsaken var en massiv personröstningskampanj. En utredning visar att om personvalsspärren på 8% per valkrets inte tillämpades skulle antalet etniska främlingar i riksdagen vara många gånger fler än vad de är nu. I USA är det särskilt tydligt hur en minoritet kan utnyttja den parlamentariska demokratins svaghet för att skaffa sig inflytande och makt som är långt, långt större än vad befolkningsunderlaget medger. Juderna utgör cirka 2% av befolkningen i USA. Men under president Clinton gavs judarna 56% av alla höga poster inom landets förvaltning åt dessa 2%. Även andra särintressen gör sitt bästa för att maximera sitt inflytande på det gemensamma bekostnad. Inför EMU-valet 2003 satsade svensk näringsliv mellan en halv till en miljard kronor på en seger för EMU-anslutning. De lyckades inte köpa sin seger den gången, men det visar vilka krafter som verkar i demokratin. Likaså skänker LO omkring 100 miljoner kronor till Socialdemokraterna vid varje riksdagsval. Det är alltså fullt möjligt att köpa sig inflytande i en demokrati. Svenskt Näringsliv och LO skulle givetvis inte lägga ner såna här enorma summa pengar i val efter val om de inte tyckte att de fick avkastning på pengarna. Det är säkert ingen tillfällighet att den före detta statsministern Göran Persson numera verkar som välbetald lobbyist för diverse särintressen istället för som så kallad folkvald. Ett av demokratins inneboende problem är förhållandet mellan majoritet och minoritet. Den som har 51 procent av rösterna kan helt köra över den som har 49 procent av rösterna. Det är den så kallade majoritetsregeln, vilket är grundpelaren i demokratin. I boken Demokratin och dess antagonister, först publicerad av Yale University på engelska och på svenska av ordfront 1999, erkänns det att vid majoritetsregeln så, citat, följer man denna starka princip hamnar man i svårigheter på vilka man ännu inte funnit någon tillfredsställande lösning. Slutcitat. Det är ganska intressant att en grundläggande tes i demokratin anses som undermålig, även av dess förespråkare. Demokratins förespråkare brukar försvara sig med att och här citerar vi boken igen. Sannolikheten för att majoriteten har rätt ökar dramatiskt ju fler som ingår i den. Alltså, i en demokrati spelar kunskap och förnuft egentligen ingen roll. Det som räknas är vem som får flest röster, det vill säga vem som har majoritet. Då har man, oavsett kunskaper eller duglighet, rätt. Och det är allt som räknas. Med den insikten är det lättare att förstå valfläsket och löftecirkusen i samband med valen. Makten köps av väljarna med hjälp av valfläsk och den som vinner majoriteten och därmed makten har rätt att göra vad den vill, oavsett vad det är för tokigheter. Den nationella författaren och filosofen Houston Stuart Chamberlain skriver i sitt verk Politiska ideal. Därför blir det demokrati med nödvändighet till demagogi. Båda orden är i praktiken besläktade till innebörden. Det kan med vetenskaplig noggrannhet beräknas på förhand att det vid allmän rösträtt på en sakkunnig och absolut redbar fosterlandsvän väljs fem pratmakare och lika många yrkespolitiker. Redan det faktum att rösterna vins genom prat tyder på betänkligaste förvirring i omdömet. Det verkar existera en missuppfattning att det nationella motståndet mot den parlamentariska demokratin skulle vara liktydigt med att förespråka ett ofritt diktatoriskt styrelseskick. Så är det givetvis inte. Den felaktiga föreställningen är i huvudsak en propagandamyt. Ser man till den moderna nationella rörelsen så är det vi som håller frihetsbegreppet kärast. Juston Stewart Chamberlain förklarade i Politiska ideal att statens hela ändamål är att fastställa och bevaka frihetens gränser inåt, liksom makten utåt. Samtidigt ser vi inte på frihet som möjligheten att göra vad som helst, var som helst när som helst. Det är inte frihet att förstöra det gemensamma ansträngningar. Den kände 1600-talsfilosofen Francis Bacon som anses som en av upphovsmännen till den moderna filosofin och den som etablerade den vetenskapliga metodiken hävdade att det vore bättre att leva i en stat där intet än allt är tillåtet. Och Justin Stuart Chamberlain skrev att Bevilja frihet åt personer som undergräver vårt germanska statsideal av idag och imorgon är helt enkelt liktydigt med att begå självmord. Och naturligtvis är det viktigt att medborgarna kan leva sina liv efter sina personliga förutsättningar och vilja. Med detta sagt så kommer vi att återkomma i nästkommande säsongsavslutande program Demokratin som dödgrävare, del 2 och fortsätta avslöja demokratin och dess natur samt hur det gick för staden som en gång i tiden kallade sig för demokratins arsenal. Den första delen av Demokratin som dödgrävare avslutar vi med ett citat av Hugh Stuart Chamberlain urskriften Politiska ideal som belyser ett grundläggande problem när det gäller parlamentariska demokratier nämligen oförmågan att skydda medborgarna. Vi känner igen det allt för väl från vårt Sverige av idag. I Frankrike trodde sig medborgarna styra mot frihet, jämlikhet och broderskap och de har hamnat i en skamlös plutokrati. Som systematiskt bedrar folket, som knappast längre ryggar tillbaka för något brott och som är så oförmögen att skydda medborgarnas personliga trygghet att man i våra dagar måste ha en laddad revolver på sig då man går ut i Paris om kvällarna, som levde man bland vildar. diskutera folkbildningsprogram program eller ta del av artiklar skrivna av folkbildaren besök då vår grupp på sajten frihet.nu.